Ви хочете, щоб я загравала з тими ідеями, які вже пустили в серці людей чорні жахливі пагіння? Я бачу люті часи в прийдешньому. Церква посіяла в сплячі душі зерно рабства. Вони виростуть тернами сваволі й падіння, руйнації і горя. Рим чинив відкриту сваволю, яку можна було струсонути і навіть повалити селами спартаків повстанців, доки в серцях їхніх полум'янів огонь Прометеї. А Голгофа внесла в дух людей покору. Освячується сама ідея рабства ім'ям Бога. І спротив рабства оцінюється як богоборство. Це виховує страх і сформує рабські душі в грядущих поколіннях. От титани Прометею. Чому покинув своїх друзів-людей у такі незатишні дні? Пробачте мені за такий відчайдушний лист. Мені тепер дуже нелегко. Але не пишіть мені більше про обережність, про необхідність дипломатичності в умовах загальної лютості та злобності. Я не політик, не хитрун. Я, мій друже, лише жінка, яка ніжно і палко бажає ясного і тихого сходу сонця, над замиленою землею. Ваша Гіпатія. Гіпатія віддала листа служниці, а сама одягнувши теплого плаща, вийшла з будинку. Душа прагнула самотини, кликала до себе море. Вона поминула ворота, тепер біля них уже не було варти, як колись. Зривалася буря. Над пустелею котилися смерчі, море було чорне і грізне. Біля ягнята хвиль бігли над шаленими просторами, радісно кричали чайки в захмареному небі. Вітер рвав плащ з її плечей, піднімав його поли, ніби крила вривався в легені подихом свіжості й волі. Їй було легко і тужливо. Не хотілося думати, а лише відчувати, йти, приймати всім тілом опір тугого повітря, гризний гомін прибою, водограї солоних бризок. Вона підійшла до прадавнього каменя, де колись гралося у чарівному сні двійко дітей. Ах, як хотілося Гепатії повернути той благословенний час, побачити ще раз бронзові тіла юних істот, почути ніжні голоси, в яких уже бриніло кохання». Та ба, ще не впала тиранія часу нерозумного породження крона. Лише у снах її, коли приходить до неї дитинство, мучить ілюзорністю, несправжністю, витискує із засмучених очей даремні сльози. Вона роздяглася, вийшла на скелі, стала над надревучим морем, ніби древня Афродіта, що народилася з піни. З криком кинулася у воду, тирнула в буйні хвилі. Пливла, задихаючись від нез'ясованого передчуття туги і радощу. Море гралося з нею, шепотіло незбагненні й безладні слова, цілувало її груди, ноги, очі, і вона шалено віддавалася тому одвічному коханцеві сонця і вітру, землі і неба, вічно плинному морю. Втомившись, повернулась до берега. Хвиля викинула її на пісок. Гіпатія поволі вибрала з води і раптом здригнулася. На неї дивилися чорні, нажахані очі. «Іссідор!» закричала вона безтямно і захиталася. Він не ворухнувся, закам'янів. Лише зіпав, як риба на сухому піску, щось хотів промовити і не міг. Гіпатія вийшла з безтямності кинулася йому на шию, обнялашись, кричала безладний і радісне, а він опирався і відштовхував її руками і дивився вгору, намагаючись вивільнитись з жіночих обіймів. Звідки ти, коханий, плакала вона з щасливими слізьми і не витирала їх? Ти повернувся в царство тіней. Ти воскрес, як назарецький учитель. Ой, Сідори, кохання моє, це не сон, скажи мені. Гіпатія, гіпатія, одягнися, я не можу дивитися на тебе. О, мара, вічна мара землі, ось візьми плаща, загорнися. Він накинув плаща і на плечі.